see the stars don't wanna see the moon don't wanna see the sun it rises too soon don't wanna see the day don't wanna see the night all oh, the afternoon it feels about by right. E allora, ritorniamo in studio, abbiamo parlato di informazione, abbiamo anche percorso gli ultimi anni dell'informazione, ma passiamo all'attualità. E eh, ci svegliamo subito, abbiamo detto in apertura con un titolo molto forte, l'opposizione denuncia i problemi della città, ci sono dei problemi in città, direttore. Ah, certo, i problemi ce ne sono e ce ne sono tantissimi. E eh, in questo momento abbiamo il problema del Consiglio comunale che non riesce a portare avanti i lavori in sintonia fra chi è in maggioranza e chi fa opposizione. E ieri sera abbiamo avuto un altro segno importante che riteniamo debba farsi conoscere alla città, c'è stata un'opposizione che ha denunciato i problemi di Cefalù attraverso 15 interpellanze che nell'arco di un'ora hanno rivolto al sindaco. Certo tanti problemi in città, ben 15 interperlenze ben detto e una di queste è evidenziata ancor più in una notizia sempre in primo piano di Cefato News eh, mandata da un lettore Peppe Aquila che eh, ci parla del club Med un incompiuto ormai dal 2005 e eh, non riesce a decollare la nuova struttura che doveva essere a 5 tredenti ma in realtà è tutto fermo e dopo tante annunce nulla di fatto. Sì, sì, dici bene. È tutto fermo. È fermo il club, ma è fermo il porto, è fermo il lungomare, è fermo il centro storico, è fermo il mondo del lavoro, è ferma l'edilizia, è fermo il discorso sulla cultura, è fermo il discorso sui giovani. Tutto è fermo, tutto è bloccato. E la cosa che fa riflettere è che su questo blocco si riflette poco eh, e anzi si stende un silenzio che che è preoccupante. In tutto questo oh, l'informazione che ruolo può avere? Ma l'informazione ha un ruolo importante. Eh, io mh, ogni tanto mi chiedo e dico "Ma se a Cefalù non ci fosse informazione che cosa succederebbe dentro il municipio?" E eh... Questo eh, credo che un po' tutti dovremmo chiedercelo perché mh, la trasparenza che oggi invochiamo eh, credo che dipenda anche dal ruolo che vogliamo dare all'informazione eh, nella vita pubblica e perché no anche nella vita municipale. Parliamo parliamo di informazione e eh, intanto qualche lettore con continua a chiamarci magari e risponderemo dopo le nostre e eh, il nostro colloquio e eh, l'opposizione abbiamo detto tanti problemi della città, il ruolo dell'informazione eh, e e eh, ma e eh, quando si parla di informazione ce fa tu è forse tra i primi posti in Italia per densità di abitanti e rapporto mezzi di comunicazione sociale eppure posta qualcosa non quadra. Ma il problema non sono i numeri di strumenti di informazione che rendono un'informazione libera. Anzi, io credo che l'aumentare degli strumenti di informazione a Cefalù può anche provocare una sorta di crisi nell'informazione, perché provoca una sorta di crisi nell'informazione. Anzitutto perché ci può essere quella che noi denunciamo da tempo l'uniformarsi sui comunicati stampa. I comunicati stampa a mio avviso a Cefalù eh, stanno distruggendo l'informazione. Perché la distruggono? Perché il comunicato stampa che dovrebbe semplicemente essere eh, un, un annuncio che poi l'organo di informazione dovrebbe sviluppare è finito col diventare invece l'articolo di giornale. Questo è gravissimo. Sì, girando sul web sicuramente il comunicato stampa non è preso assolutamente in considerazione dai grandi giornali mentre non è diventata notizia. Il comunicato stampa, così lo diciamo ai nostri elettori, è soltanto un invito a voler riflettere su un argomento o informare che sta succedendo qualcosa ed eventualmente contattare la fonte e contattare le controparti se è necessario. Invece in realtà il comunicato stampa Eh, di verità, qua abbiamo detto un vero e proprio articolo. No, il comunicato stampa ha uniformato tanta informazione sulla nostra città. Perché quando arriva un comunicato stampa, occorre prendere l'informazione e la notizia che c'è dentro e svilupparla. In realtà la fatica del dovere sviluppare la notizia e doverla cercare porta alcuni a prendere e a fare un taglio e incolla con il comunicato stampa, che è la cosa più semplice, ma a quel punto tutti i giornali diventano gli stessi. A questo gioco noi lo diciamo da tempo, Cefalo News non è e non ci sta. E in questo momento siamo anche in streaming, quindi ci vedranno e ci vedono su internet in tutto il mondo, prima si ascoltavano soltanto, adesso anche ci vedono e eh, parlavamo parlavamo di informazione di comunicati stampa ma c'è anche un altro fenomeno secondo me ehm, che deve far molto riflettere eh a volte si, si scrive qualcosa e ci dicono tutti eh capita a me, cap penso capiterà anche a te, capiterà alle altre giornaliste senz'altro eh, ma cosa avete scritto perché prima non ci contattavate ma il discorso che alcuni ritengono che l'informazione debba contattare e debba chiedere chissà quale replica eh, era valido mh, nel passato quando esisteva semplicemente la carta stampata. Quando c'era la carta stampata, è chiaro che un articolo che appariva stamattina che su so io sul giornale di Sicilia eh, se non aveva e non era completo eh, poteva provocare dei problemi perché la eventuale replica che poi sarebbe andata lì domani non sarebbe più andata né nello stesso posto né tantomeno avrebbe raggiunto gli stessi lettori del giorno prima e quindi poteva nuocere eh, non eh, avrebbe permesso nemmeno il conto immediato non è questo fosse. anche questo Da quando c'è internet, e l'informazione è transitata su internet, è chiaro che il discorso della replica non è più sull'articolo, ma sulla completezza dell'informazione. E questo è un fatto importante, cioè io leggo l'articolo, mi rendo conto che c'è qualcosa da integrare o qualcosa sulla quale voglio replicare, replico, l'importante è che quella replica poi abbia Eh, lo stesso spazio e lo stesso tempo, anche se non come un fatto di bilancino eh, sul giornale. Questo accade ritenere che prima di pubblicare un articolo si debba su internet, si debbano chiamare chissà quante persone per dire tutti la loro, questo è semplicemente il voler affossare l'informazione informazione che si arricchisce da qualche anno oh, oh, con Facebook. Facebook che ruolo sta avendo ad esempio nella nostra città? Vedo che tutti ormai scrivono anche 50 post al giorno, oh, chi segnala, chi chi commenta. Sicuramente un ruolo importante, però ma Facebook così come viene utilizzato non è sicuramente un non assume sicuramente un ruolo di informazione, se non qualche volta quando nel racconto di alcuni che navigano su Facebook magari appaiono delle notizie. Per il resto, da quello che vedo è semplicemente una sorta di corollario di messaggistica che viene inviata di tanto in tanto e su cui molte volte si riflette. Eh, credo, per esempio, che da certi punti di vista Facebook ha annientato quelli che una volta eh, sui giornali, su internet, erano i forum, li ha annientati, ma non ha mh, non li ha annientati eh, come dire per qualcosa di diverso e di positivo. Credo che spesso li abbia annientati per qualcosa di diverso e di negativo per un semplice fatto, perché determinate affermazioni che venivano fatte su un forum davano determinate responsabilità a chi le faceva. Oggi su Facebook si può dire di tutto e nessuno di ciò che viene detto spesso e volentieri può essere, come dire, eh, accusato di responsabilità dirette. Tu vedi come eh, ne dicono di tanti colori, ne vengono dette tantissime, però poi alla fine più che aiutare la crescita, spesso eh, i, i, alcuni dialoghi su face, su Facebook affossano il dialogo. Indubbiamente il ruolo del giornalista deve essere ancor più importante proprio in questi tempi perché il giornalista deve essere garanzia di un'informazione imparziale, un punto di riferimento in tutti in tutti questi fra tutti questi post eh, che Praticamente sono incontrollate, incontrollabili ormai, quindi il ruolo del giornalista è, emerge ancora più, dovrebbe emergere ancora più. Direi che il ruolo del giornalista e di chi ama la verità oggi è un ruolo delicato, perché la verità non si schiera con nessuno, la verità è libera e proprio per questo l'informazione fatta da chi crede nella verità deve essere un'informazione libera ci fa lo news in doppiamento di informazione libera, anche perché eh, eh parlo questa volta il direttore eh, con la destra avvolto accusato che se desidera, con la se desidera accusato di adesso, dal centro accusato destra di, di, eh, di un altro centro, dall'altro centro. Quindi questo è un segnale ottimo, diciamo. Ma perché noi abbiamo sempre caratterizzato la nostra informazione con mm, come dire, con uno stile Lo stile del rispetto della persona, tutti su Cephalonius possono dire la loro, tutti hanno diritto di replica, purché nella verità e nel rispetto reciproco. E dobbiamo nuovamente cedere la linea alla regia per un intermezzo. No che te Io non respiro senza te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 O tant'ona luce nel tuo cuore cuce dire. Tuoi occhi e dire voi tu io che sedo non Irande triste sola una faro d'entra e Se vorrai andremo insieme dove voi Uni giganti come noi tu ed io con Siamo ancora una volta in studio CRM e Piradio. Vi ricordo che potete diventare fan della nostra pagina Facebook cliccando sul mi piace proprio su CRM e Piradio Facebook. E allora, siamo sempre col direttore Mario Magaluso di cefalounews.net. Abbiamo parlato di informazione e politica un ruolo eh, importantissimo quello dell'informazione in questo settore, ma l'informazione si occupa anche di altre aspetti della vita sociale e parliamo ad esempio informazione e cultura. Ecco eh, eh, internet in particolare e eh, Gefalou News e eh, il rapporto con la cultura. Informazione e cultura. Ma noi dicevamo un attimo fa che a Gefalou tanti settori sono dormienti. Sicuramente tra i settori che dormono c'è il settore della cultura. E eh, basta pensare per esempio alle tradizioni popolari, basta pensare che su so io alle pubblicazioni, basta pensare al museo, basta pensare eh, ai beni architettonici. Cioè eh, c'è fa lo su tutto questo dorme, dorme sonni tranquilli. Io credo che il ruolo dell'informazione sia quello di svegliare da questo torpore per non dire qualcosa di più grave la città, perché è importante che una città turistica eh, abbia alla base la sua valenza culturale, cosa che in questo momento credo eh, sia assente figuratamente non sono i cantanti a chiamare turisti perché se la mettiamo su questo piano chiaramente chi viene dal nord e e se noi andiamo a guardare i siti specializzati vediamo che tutti i grossi cantanti si fermano a Roma o a Napoli al massimo, ovvero in ogni in ogni caso passano tutti dal nord, quindi non avrebbero motivo di venire in Sicilia voce folle per ascoltare un cantante, però noi potremmo offrire di contro ai nostri turisti i nostri artisti e la nostra cultura della nostra tradizione, forse è questo che è importante. Sì, eh, diciamo che le tradizioni non vengono valorizzate. <ride> Io penso per esempio che so eh, l'ultima eh, l'ultima tradizione che è andata per le strade della nostra città che ha avuto anche polemiche, la cosiddetta frottola e eh, non è possibile che per due mesi tanta gente si impegni eh, con sacrifici veramente encomiabili e poi il tutto si debba risolvere in un'oretta con eh, un un passaggio di carri nel nel centro storico, cioè questo è veramente mortificare il lavoro delle persone. Valorizzare valorizzare, per esempio, l'aspetto culturale significa anzitutto partire dai talenti che ci sono nella nostra città e eh, non è possibile continuare a nel percorso che eh, che si è intrapreso che poi è sempre quello di mortificare chi ha idea a Cefalù e magari poi valorizzare eh, quella piccola idea che viene da fuori. Ecco, se vogliamo far rinascere la nostra città eh, quel motto che qualche anno fa è stato di moda, cefalù ai cefaludesi deve effettivamente diventare la vita di ogni giorno. Poi bisogna sfatare, per fortuna non succede ormai da decenni, che forse è più, ma forse non è mai successo, che quando ci sono i soldi si diceva vengono quelli di fuori, quando non ce ne si chiama nessuno steno locale o no. Ah, oh, questo invece <ride> è un discorso che purtroppo è imperante, purtroppo è imperante e ce ne siamo resi conto eh, durante l'ultima manifestazione quella dei borghi e eh, cioè non è possibile che quando ci sono i soldi i soldi vengano dati eh, ad artisti di fuori. Dico io sto dicendo una considerazione personale. Con tutto il rispetto degli artisti no, di fuori, magari mancarebbe... li merdono anche no, più. Il no, il problema non è, vedi, il problema non è l'artista di fuori. Il problema è la povertà nella quale noi siamo. Cioè se diciamo che soldi non ce ne sono e chiediamo alle associazioni cefaludesi di intrattenere le persone e i turisti, e queste associazioni lo fanno e lo fanno spesso e volentieri pagando di tasca Se a un certo momento arrivano 1000 euro, 2000 euro, 6000 euro, eh, non posso per una questione prima di tutto di dignità, a mio avviso dare subito quei 6000 euro a una persona che viene da fuori. Io personalmente avrei distribuito 300 euro ciascuno, 400 euro, 500 euro a quell'associazione che fino a quel momento si erano prestate nell'opera, eh, come dire, disinteressata e di pagamento di tasca propria. Non è stato così. Io credo che tutto questo adesso avrà delle serie di ripercussioni in città. Però ecco, questo è quello che succeda a Cefalù. A Cefalù succede purtroppo che i talenti nostri, cittadini, ma in tutti i campi, dal campo sportivo al campo culturale, al campo musicale e eh, al campo artistico. Noi abbiamo tantissimi artisti artisti che vengono effettivamente mortificati questo secondo me è veramente un grosso peccato del quale dobbiamo veramente fare seria penitenza se vogliamo rilanciare la nostra città a proposito di artisti artisti tra virgolette abbiamo assistito alla messa in cattedrale abbiamo visto la corale, una corale inedita composta da gente adulta, professionisti impiegati, funzionari eh, che è eh, In pochissimo tempo hanno dato vita ad una corale molto molto bella, se possiamo chiamo dire, e veramente gradevole anche da ascoltare, e l'abbiamo ascoltate anche su Rai 1, quindi a parte gli artisti c'è tanta gente appassionata di musica, ad esempio. No, c'è tanta gente disponibile e le disponibilità vanno valorizzate. Io ho avuto modo di dire al parroco della cattedrale a Cosimo Leone quanto sia stato importante il ruolo che lui ha svolto nel creare questa mh, corale, una corale che eh, è stata fatta in poco tempo con persone adulte, professionisti e eh, certo, se fosse stata fatta con eh, dei ragazzi o con dei giovani, senza voler con questo sminuire eh, il ruolo dei giovani e dei ragazzi, ma sicuramente sono e hanno molto più tempo libero di quanto non e abbiano gli adulti e allora avremmo potuto pensare che una corale di giovani, insomma, si poteva anche realizzare, ma una corale eh, con persone che lavorano e persone adulte non è cosa semplice e qui, per esempio, eh, Don Cosimo ha avuto un ruolo importante, ma per parlare per esempio di talenti, io adesso non non voglio sicuramente attirarmi l'attenzione di chi ci sta di fronte. Da 25 anni e eh, Santi Genovese eh, cura il festival L'astro d'argento. Tu mi devi spiegare perché con eh, la sua eh, iniziativa viene accolto in tanti paesi e viene non accolto proprio a Cefalù. Cioè questo è un fatto gravissimo. Adesso noi possiamo avere eh, possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, però ci sono veramente delle cose che sono di una contraddizione tale che fanno dire possibile che c'e fa luda e ban accadere di queste cose. Ma eh, possiamo dire e aggiungere anche un'altra un'altra cosa, e eh, i vincitori dell'astro d'argento, perché non sono chiamati per una da 25 anni, parliamo non parliamo oh, da 25 anni a questa parte, perché non eh, non è stato affidato loro mai una serata una chiamata extra dall'organizzazione di Sante e per dire è stato il vincitore dell'astrologendo noi lo chiamiamo lo chiamiamo lo valorizziamo perché molto spesso molti vincitori sono stati anche gente cefaludese o gente del territorio vicino o, ma anche se fossero da fuori sono sono vincitori di un festival le tra virgolette cefaludese perché Sante è un cefaludese eh, doc è è l'astrologendo è un a Cefalù, quindi e eh, la manca l'astensione, forse travol quella che noi chiamiamo manca la cultura della musica, travol forse in qualcuno. Allora, scusate se io eh, mi intrometto nella vostra discussione, anche perché sei interessato, stateleamo interessato. Sono stato chiamato in causa e io devo dire che abbiamo avuto parecchi ragazzi, ad esempio, che si sono messi e eh, in luce a livello nazionale. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto 5 eh, semifinalisti al Festival di Gastrocaro che conoscete tutti quanti. Quest'anno al Festival Vocine Nove di Gastrocaro, un festival nazionale, nei 10 eh, ragazzini finalisti di tutta Italia, l'unica siciliana è la portata dall'astro d'argento Samo Aturiano e eh, che è arrivata quarta e eh, noi abbiamo avuto il vincitore del premio Strasicuri Joker. E eh, volevo parlare di questo perché è stato impegnato Santelore ricordiamo è stato chiamato direttamente a cantare per Bravo, il Papa Francesco volevo dire proprio questo, volevo arrivare a questo cioè noi abbiamo un ragazzo dell'Astro d'Argento che è nato e cresciuto nell'Astro d'Argento che si chiama Joker Cezare Giordigniaro. Cesare vinto... Giordigniaro per eh, diciamo il nome d'alto Joker, <ride> alunno di <ride> alunno di di Mario Magalosa. Ebbene, devo dire che oltre a vincere l'anno scorso il premio Strasicuri, che è un premio importantissimo a livello nazionale perché parla delle stragi del sabato sera, e eh, lui ha scritto un pezzo proprio su questo eh, su questo tema. Ma devo dire, eh, signori miei, giornotto, il nostro Joker eh, si è esibilato davanti a Papa Francesco insieme ad altri 14 ragazzi che provengono da tutta Italia, che provengono da eh, manifestazioni più grosse della mia, non lo metto in dubbio, amici, che si Factor eh, Italian Gostale, cioè lui è l'unico eh, che eh, rappresenterà davanti a Papa Francesco eh, la sicilianità, cioè eh, praticamente abbiamo dei ragazzi che eh, possono eh, possono veramente andare avanti, ma chiaramente io con le mie piccole forze posso arrivare fino a un certo punto, poi alla fine, caro Mario, ma posso... vedi e eh, caro il problema sai cos'è checifalu eh, si fa di tutto per sradicare la cultura del grazie e eh, a volte su alcune iniziative e su alcune cose che vengono fatte a cifalu basterebbe poco basterebbe semplicemente eh, saper ringraziare chi le conduce, chi le organizza e chi fa sacrifici per portarla avanti. Non è così. Spesso e volentieri di fronte eh, a qualcosa che nasce alcuni reagiscono dicendo "No, io so fare meglio" e si penalizza sempre chi fa dei sacrifici. Noi credo che anche per questo quest'anno abbiamo voluto inaugurare nel giorno in cui si celebra in Italia la giornata della vita, e quest'anno è coinciso con il 5 febbraio, la giornata dei protagonisti. Sì, abbiamo dimenticato tanti, però l'avere, come dire, riconosciuto il protagonismo eh, a sportivi, ad artisti, a letterati, ad associazioni, a musicisti che nella nostra città nel 2012 ci sì, si eh, sono impegnati importanti anche proprio il patto che ne abbiamo dimenticato tante a valora più la tua idea, certo, la nostra idea del paluniverso. Certo. certo. Sul... E noi questo lo rifaremo il prossimo anno sicuramente con eh, con un, con l'esperienza di quest'anno. Abbiamo bisogno di creare nella nostra città la cultura del grazie verso quanti in maniera disinteressata fanno tanto e tantissimo per la nostra città ma non abbiamo ma abbiamo voluto dare anche un grazie a chi si è battuto per la libertà della nostra terra e eh, ricordiamo la giornata della legalità e, e la giornata delle lenzuola pure due iniziative di Cefallunius davvero sconvolgente per la, per una città che sembrava a sopire che invece si è, si è rivelato ad agettà molto sveglia e attenta. Certo, quella delle lenzuola per esempio, certo, se avessimo chiesto di esporre le lenzuola solamente che su so io su Corso Ruggero forse sarebbe stato anche semplice, ma vedere che espongono le lenzuola in tutta la città, in tutti i posti, a volte anche nei cortili dove nessuno transita e passa e sono stati tantissimi a farlo e noi ripeteremo l'esperienza per altre iniziative. Significa che la città non è vero che dorme, la città è sveglia e abbiamo visto come anche i giovani siano svegli il giorno quel 23 maggio che ha visto i ragazzi, gli studenti della nostra città scendere in piazza per eh, dire anche loro a fianco di tanti altri ragazzi la loro voglia di libertà e di legalità. Eccocefalò ha bisogno di svegliarsi. Abbiamo parlato di legalità in questi anni, abbiamo parlato oh, di impegno del sociale in tanti settori e eh, ma ci siamo occupati anche di sport, come in tutte le trasmissioni, come in tutti i TG si conclude con lo sport. Non, non oggi non parliamo dei risultati, ma della situazione sportiva. Ci sono delle squadre eh, davvero vive interessanti e le abbiamo scoperte quest'anno, anche perché sono di recente costituzione. Mi riferisco, mi riferisco ad esempio oh, al Real al Real Cefalù che organizza delle corse per ragazze, ora organizzerà il camp est che che noi seguiremo in maniera dettagliata durante lo svolgimento ci sono ci sono state delle squadre che sono davvero impegnate quest'anno raggiungendo ottimi risultati perché i risultati sono stati davvero eccezionali primo posto per il basket, i play-off per la pallavolo, o oh, secondo posto, o oh, siamo primi, anzi primi a, eh, a non poter salire per per Cefalù Calcio dopo una stagione spettacolare, all'ultima giornata praticamente potevano anche essere loro i promossi e eh, è stato è stato un anno fantastico, però un anno senza soldi e si prospetta sì. così. E eh, questo è il discorso. tanto molto tempo fa, non di quanto sembra, un posto che forse nei sogni si riempra la sera che vuol dire potrete, si svolse nel mondo delle feste più liete, vi siete mai chiesi dove nascono le feste? Se così non è, a incominciare dovrebbe. Le feste le demo sulla mente quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le pesciette messo la quando arriva lentamente piacere nella mente Le pesciette messo la niente quando arriva lentamente quel piacere nella mente Le pesciette messo la niente quando arriva lentamente piacere nella mente Ti senti superiore agli altri Quando invece sei soltanto uno come tanti Ti dà fastidio solo che io canti e rimpianti Perché il dovere è tutti i momenti per te più importanti Parlo di l'usura o quel peccato capitale Che una volta usato sei ricambiato fa più male La mia pazienza è propria per tutta la mia rabbia Su di te si sfoga, si sfoga Ira, adesso è peccato da ascoltare Quando arriva tu non sai più cosa fare Perché ti prende e ti afferra come se fossi una belva Vedo tutto nero e poi diventa tutto vero e L'effetto Se viene questo magnete con all'equivalentemente quel nella mente. Le feste siete questo magnete con all'equivalentemente quel pensiero nella mente. Le feste siete questo magnete con all'equivalentemente quel piacere nella mente. Le feste siete questo magnete con all'equivalentemente quel pensiero nella mente. Dei sette peccati Non nominati solo tre Ne manca quattro Sono riferiti Tutto a te Ci dia La voglia di dormire Nel tuo resto Comandare gli altri Non sentirsi in difetto Mangiare, mangiare Tanti dolci e volontà Queste gole del quinto Che inversare ti fa L'avarizia Tutto vuole Nulla da Perché essere in gordo È un peccato E lo si sa Infatti questo è il suo sesso Dei sette peccati Ne manca solo uno E poi non parla più nessuno Rimpiglia e Ultimo della lista Adesso vado in pista Raggiungimi con vista Che prendo la sua Ma dimmi perché mo ci sto parti hey! e tu diventi invidiosa della mia bellezza e sei loza e sei tu che scrivi i di me ma non è a me io la mia partita ritorna e lo sai è cosa fa perché te ne pentirai lentamente mi so ammettere quando arriva lentamente quel piacere nella mente lentamente mi so ammettere quando arriva lentamente quel piacere nella mente lentamente mi so ammettere quando arriva lentamente quel piacere nella mente castellgliete mi sono niente quando arriva lentamente col piacerelenamente superga lussuria iravarizia cidia gola invidia superga lussuria iravarizia cidia gola invidia superga lussuria iravarizia cida gola invidia <ride> Se siete messo da niente quando arriva lentamente quel piacere nella mente Se siete quando arriva lentamente quel piacere nella mente Se siete quando arriva lentamente quel e siamo in studio ormai quasi solo per i saluti intanto avevamo ascoltato Joker con la sua I Sette Peccati uno dei brani che canterà davanti a sua santità Papa Francesco e che stasera se volete potete anche venire ad ascoltarlo in diretto perché sarà ospite della prima tappa del, dell'Asto d'Argento dunque sarà presente alle vele questa sera dalle 21.30 in poi dunque <ride> ecco lo volevo eh, ricordare caro Mario come vedi e eh, come dicevi tu proprio i nostri ragazzi cercano sempre di mettersi in luce, ma soprattutto a livello eh nazionale perché cantare davanti a Papa Francesco, secondo me, non è che sarà tanto semplice, no? E eh, lo so, lo so, non sarà semplice, però questo eh l'esperienza che Joker sta portando avanti, sicuramente eh, la dice lunga su quello che è il nostro territorio, un territorio di talenti un territorio di persone che in maniera disinteressata si costruisce un territorio che va rispettato. Allora c'è il vice direttore di CRMP Radio che è quasi pronto per per la sua trasmissione, un saluto ad Alessia Arduino che inizia la sua programmazione estiva ormai da tante estati e ci è ci rallegra e ci e ci fa trascorrere ore felici sulla spiaggia sulle note di CRM Tirredio e le sue interviste la sua musica i suoi commenti e allora siamo davvero alla fine perché il timer ci dice che siamo già fuori di circa 2 minuti e eh, abbiamo avuto ospite il direttore di CRM di C, di CRM l'abbiamo avuto ospite in studio, abbiamo avuto ospite, de, de, studio, ma abbiamo avuto ospite eh, qui ai microfoni il direttore di cefalounews.net. Abbiamo parlato tantargomenti, tanti argomenti che potete trovare sul sito naturalmente cefalounews.net. Sì, sì, un grazie a quanti ci hanno ascoltato, un grazie a Santi che eh, che ci ha seguito per per tutta l'ora, un grazie ad Alessia che Inizia la sua trasmissione e eh, un grazie ad Angelo che bisogna dire abbiamo conosciuto proprio negli anni 80 quando Iniziavamo quel percorso di informazione di cui abbiamo parlato all'inizio. Sì, sicuramente CRM ha un ruolo ormai importantissimo a livello sociale perché eh, ci permette di seguire anche in streaming gli eventi cittadini e eh, da quanto succede in municipio alle varie manifestazioni, alle partite eh, in trasferta. Eh, CRM ormai è CRM. E grazie a te perché mi hai invitato e conduci questa trasmissione. A tutti, il, a tutti la prossima. A tutti i radioascoltatori una felice e serena giornata. Ciao a tutti. Avete ascoltato Note a cura di Giacomo Sapienza. Sono le 11 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Orologeria e Gioielleria Danna Vincenzo, Corso Lugero 34, Cefalù. CRM Notizie. Buongiorno. Due milioni di fondi regionali spesi per ristoranti, alberghi, regali e persino giocattoli. La Guardia di Finanza di Napoli sta notificando una cinquantina di inviti a comparire a consiglieri regionali campani. Truffa e peculato le ipotesi di reato. Via Libera della Commissione Europea ha una maggiore flessibilità per i bilanci dei paesi con i conti in ordine. Lo ha confermato via Twitter il Presidente del Consiglio Letta. Questa decisione, fa sapere il Premier, riguarda anche l'Italia.